Boa noite senhor presidente, vereador Guido Mário Praça demais colegas vereadores e vereadoras comunidade está presente aqui que nos acompanha pela pelos veículos aí né a internet, não sei se a Rataquara ainda transmite transmite, ah, e os ouvintes da Rataquara ah, eu tenho ficado fora, sempre trabalhando agora no meio né, que, que eu sempre procurei buscar a questão do esporte né E a gente tem conseguido colher alguns exemplos em algumas cidades. E agora nós estamos, como já foi dito por outros colegas aqui na noite de hoje, senhoras e senhores, no ano eleitoral. E esse ano eleitoral eu identifiquei que aqui dentro nós temos alguns candidatos pré-candidatos, né? Pré-candidatos a prefeitos. E eu penso que o cidadão tem que, ver Verdoguido, o senhor que já foi vice-prefeito, o senhor que é um esportista, já jogou no Taquarense, não é verdade? O senhor foi vice-prefeito de uma época que tinha uma secretaria municipal de esportes aqui em Daquara. Ah? Foi criado pelo governo Delcio, depois o senhor e o, e o prefeito Kaiser tiveram Depois, <risos> desculpe, depois ela foi extinta. Por que, que eu estou citando isso? Ah, eu penso que que as pessoas, ah, o eleitor em si, ele deveria cobrar dos seus candidatos a prefeitos, ou candidatos agora, a criação preto da Secretaria Municipal de Esportes. Por que isso? Eu tenho organizado eventos em alguns municípios, uh, onde é que, assim como Taquara, são departamentos ou da Secretaria da Cultura, ou da Secretaria de, de Educação. E eu, eu, eu quero dizer para vocês, assim com muito respeito, que isso aí não é igual ter uma Secretaria de Esporte. O senhor sabe melhor que eu, que quando, a Secretaria, quando existe uma Secretaria dessa pasta, ela tem orçamento próprio, ela tem autonomia, que às vezes, muitas vezes, um diretor de esporte vai lá falar com o secretário A ou B e tal, secretária, às vezes a pessoa não sabe nem o assunto que está falando. E ela não vê com os mesmos olhos, né, Preto e Guido? É, né, tu sabe? Do que uma pessoa que está, é o, o Preto aí, ex do Inter, uma pessoa que está realmente na questão do esporte. E eu falo isso aí, eu tenho certeza que os eleitores vão vão levar para esse lado. Ah, uh, Porque lamentavelmente o esporte hoje, senhoras e senhores, ele é levado a sério só na época da eleição. Aí aparece aqueles políticos, estou me referindo a candidatos a prefeito, né? Porque o vereador pode prometer alguma coisa, mas ele não tem autonomia para nada. É NOEG. Quem pode fazer ou não é o prefeito, a prefeita, eles podem fazer. A gente cobra, mas depois que o cara tá lá, ele esquece às vezes, né? Então, uh, eu acho uma das coisas mais importantes é a Secretaria Municipal dos Esportes, até porque só para ter uma ideia quando um promotor uma promotora manda um prefeito, determina que um prefeito ou uma prefeita ah, coloque interne numa clínica um dependente químico não baixa, você sabe disso de 6 mil reais por mês quando é determinado com 6 mil reais por mês tu faz esporte para ser em criança. Aí tu evita de alguma maneira que aquela criança, ou tu faz a tua parte, com um o poder público, que ela vá para o lado errado. As grandes potências mundiais, China, Estados Unidos e Rússia, olham com muita seriedade para a prática do esporte. E antes que alguém venha dizer aqui, é lógico que eu não estou comparando a nossa cidade com, com grandes, não é isso? mas se grandes potências da, da economia mundial olham de maneira tão importante ao esporte é sinal que tem que ser levado, não só na época de eleição parece que eles pulizam copa do mundo né que vem de quatro em quatro anos aí eles prometem que vão fazer quadra de esporte que vão fazer ginásio, que vão não sei o que e quando eu estou falando de esporte eu não tô me referindo, eu sou, eu já encerro, senhor presidente eu não estou me referindo a varziano só, a sete, a salão estou me referindo a vôlei, a basquete como foi dito aqui hoje Entre esportes categorias de base para crianças, 6 sete, oito anos. Então, assim, ó eu penso que o esporte tem que ser levado mais a sério. Né? Uh, por esse candidato prefeitos que estão vindo aqui agora. E a comunidade, Guido, uh, presidente, já, eu já estou encerrando mesmo, mais de dez segundos só. Tem que cobrar, realmente. Cobre do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito, perdão. Cobre da sua candidata a prefeito que realmente se cria a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer em taquara Porque os municípios que têm isso, vão de vento em popa. E assim, presidente Guido, se economiza dinheiro na saúde. Obrigado. Quero agradecer a, a todos aí, a Deus principalmente, por eu ter tido essa oportunidade aqui de, de assumir aqui, depois de tanto tempo, com senhores e com as senhoras. E fiquem todos na paz, de Jesus.